עמוס, פרק ו. הוי בציון והבוטחים בהר שומרון, נקובי ראשית הגויים ובאו להם בית ישראל, עברו חלני וראו, הולכו משם חמת רבה, ורדו גת פלישתים, הטובים מן הממלכות האלה, אם רב גבולם מגבולכם, המנדים ליום רע ותגישון שבט חמאס, השוכבים על מיטות שן, ושרוחים על ארסותם, ואוכלים כרים מצאן, ועגלים מתוך מרבק. הפורטים על פי הנבל, כדוד, חשבו להם כלי שיר. השוטים במזרקי יין, וראשית שמנים ימשכו, ולא נחלו על שבר יוסף. לכן עתה יגלו בראש גולים, ושר מרזח שרוחים. נשבע אדוני אלוהים בנפשו, נאום אדוני אלוהי צבאות.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 כי הנה אדוני מצווה, והיכה הבית הגדול רסיסים, והבית הקטון בקיאים. הירוצון בסלע סוסים, עם יחרוש בבקרים, כי הפכתם לראש משפט, ופריץ דקה ללענה. השמחים ללא דבר, האומרים, הלא וחוזקנו לקחנו לנו קרניים. כי הנני מקים עליכם בית ישראל.